І той гордо випнувся. То можна парочку порцій заладнати, так? То я хоча кивнув, а він би і себе заладнав з підливою, якби нагода трапилась. Це ж треба, аби у жодного ідіота не виявилось викрутки, бодай складного ножа. Юрію Рудяченкові довелося монеткою відгвинчувати табличку з дверей жіночого туалету, а потім перекинути на свої двері, вона, як і туалет, виявилася надто розкішною, Чорт їх збегне, які вони тут гроші відмивають, як про малобюджетний фільм. Те, що зйомка відбувається в розкішному готелі, то це Бог з ним. Може вони ті гроші, які відмивають, на цьому й економлять? Компанія його радісно привітала. Вже зачекалися і не втерпіли розливати, сподіваючись, що вино місцевого розливу виявиться не з гіршим за столичним. Нових хами обурився на це Юра. Не дочекалися тебе, еге? Ага? Женя Кашин у відповідь демонстративно собі переляв через вінця. «Картинку зіпсували, ти б Митрофановичу хоч би ти сказав їм». Митрофанович тут єдиний був не актором і тому безпорадно знизав плечима. Юра не став сперечатися, а чортихнувшися, пригвинтив чужу табличку на двері власного номера. «Не знаю, чи ананаси дійсно спалюють надлишок жиру, але те, що вони пошвидшують обмін речовин, то це непевно». І, може, я надто перехвилювалася, потрапивши в місце, про існування якого я з роду підозри не мала, особливо інкрустація на стінах. Ну, гаразд, меблі, там паркет можна за кордону завести, але стіни? звідки вони тут взялися? Думало, шампанське в мені про стіни, а я з жахом думала, яким же тут виявиться туалет, чи пак вітальний для дам, як тут це місце прозивається. Але те, що воно має бути поруч, то це поза сумнівами. Аню, ну? Що ти скажеш? Втупуйся в мене нарешті, Сашка. Тут я пригадала, що він ставив мені це питання не лише у восьмому і дванадцятому класі, але й хвилину тому. Просто випити шампанське, воно таке хитре, що спрощує надто віддалені часові відтинки. Тепер стало очевидним, що на її відповідь очікує Всенька зала, яка вирічилась її в рота, По відповідь, може, та вигулькне з не неначе назад проколкнута скибочка ананаса. Це як працівники квітникарства, які вже тиждень, як запитально втуплювалися в неї на робочому місці, наче дивуючись, чому це вона сидить при грядках, а не в кабінеті. А Вони отакий анананас років п'ять би вирощували в оранжереї. Особливо метродотелія. А надто варта, яка щосили робила вигляд, що її не обходить відповідь дівчини, позитивна чи негативна. Вона надто шанувала свого молодого шефа і тому хвилювалася, чи не стануться перестановки в охороні по його одружині з такою ось упертюхою. «Де тут туалет?» – несподівано питанням на питання відповіла Аня. Обидва шереги у бабіч столика зизили очі в бік античних скульптур, які символізували вихід з інкористованої дійсності. Опинившись там, Аня з подивом добачила два коридори і тому постояла трохи, щоб пересвідчитися, що то їй не двоїться. Бо ананас за своєю структурою – це те саме шампанське, лише тверде, і так само лоскоче і щипає за язик і за шлунок, коли там опиняється. То сп'яніння настає несподівано, і якби не бажання побачити туалет в такому стані, то невідомо, яку б відповідь довгоочікувано почув Сашка, може і навіть ту, на яку воно стільки років сподівався. Знав би він, який тут туалет. Сконцентрувавшись як слід, вона про всяк випадок рушила в той коридор, який був простіше на вигляд, тобто не з мармуром, а лише з гранітом, і вдоволено усвідомила, що не помилилася. Одразу ж другі двері виявилися з потрібною символікою. Штовхнувши їх, побачила темряву. Електрики не було геть, і Бог з ним тому що звідси туди падала світлова стежина з коридору, яка досконало опиралася в рожеву унітаз. І Аня рушила цим дороговказом і, полегшено заголившись, сіла на дучку. Очі не встигли звикнути до пітьми, як вона враз увірвалася лясно вимикач. І дівчина побачила себе посеред готельного номера, де навколо сиділа компанія надто відомих на Україні людей, особливо Михайло Голубченка. Та ще й інших акторів. Ролі кожного, якби вона напружилася, то легко б пригадала. Однак боялася напружитися, бо тоді б у мить з нею відбулося теза, для чого вона сюди прийшла. Тому вона озиралася, намагаючися усвідомити, як потрапила зненацька у незнайому дійсність. Я, чесно кажучи, пропрацював у кіно 30 років. Почула вона знайомий голос і з жахом усвідомила, що належить він чи на найвідомішому,